Аудіокнигу українською від студії Калідор Дякую, друзі, за те, що ви підтримуєте Україномовний YouTube. Дякую за ваші підписки, вподобайки Дякую за коментарі та поширення Української має бути більше Рей Бредбері Науковий підхід Він високий, сказала сімнадцятирічна Мек Темноволосий, додала Марі, що була на рік старша від сестри Красивий, промовила Мек І сьогодні увечері він прийде до нас в гості угу, угу", Додала Марі До обох, вигукнув батько він завжди вигукував. За двадцять років шлюбу і вісімнадцять років батьківства він майже розучився розмовляти інакше. «До обох?» – повторив він. «Так», – підтвердила Мек. «Так», – повторила Марі, посміхаючись бівштексу на своїй тарілці. «Не хочеться їсти», – сказала Мек. «Не хочеться». Відгукнулася Марі. «За це м'ясо!» – вигукнув батько. «Заплачено більше, як долар за фунт. І зараз ви хочете його їсти!» Доньки замовкли і почали жувати, але без явного захоплення. «Не совайтеся!» – знову вигукнув батько. Дівчатка зиркнули на двері. «І не крутіться!» А то ви в око потрапите. Він такий високий, сказала Мек. Угу. Такий темноволосий, докинула Марі. І красивий, завершив батько, повертаючись до матері, яка увійшла з кухні. Скажи но ну мені, будь ласка, дорогенька, в якій порі року жінки найчастіше божеволіють? Навесні. «Як правило, лікарні переповнені у червні», – відповіла вона. «Сьогодні, після четвертої, наші доньки якось дивно поводяться», – сказав батько. «Юнака, який сьогодні прийде, вони збираються поділити на двох немов торт. Можна ще порівняти це із збійнею, де ще хвилина і бичка...» Гепнуть по голові, а тоді розріжуть навпіл. Цікаво, а цей хлопець хоч знає, що його очікує. Хлопчики одне одного попереджають, наскільки я пам'ятаю, мовила мати. Мені легше не стало, продовжував батько. Я знаю, що чоловік у сімнадцять років ідіот, у вісімнадцять бовдур, Десь біля двадцяти років хлопці еволюціонують до дурнів. У двадцять п'ять вони простаки, а в тридцять – ні риба, ні м'ясо. І тільки у славному сорокорічному віці кожен із нас стає дурним звичайним. Серце моє обливається кров'ю при думці про того бичка, якого ці дві дівиці – мають намір принести увечері в жертву, як стародавні інки. «Як на мене, ти надто переймаєшся», – сказала мати. «Зате вони нічим не переймаються. Вони нічого навіть не чують, окрім окремих слів. Хочеш переконатися?» Батько нахилився до доньок, які байдуже повтуплювалися у свої тарілки і промовив неголосно. «Кохання!» Дівчата стрепенулися. «Справжній роман!» Вони нашорошили вуха і почали занепокоєно роззиратися. «Червень!» – промовив батько. «Весілля!» Легка конвульсія пройшла по обличчях його обох доньок. «Ну а тепер...» «Коли ви мене вже почули!» – сказав він, відхиляючись. «Передайте мені соусники з підливою!» «Добрий вечір!» – сказав батько, прочиняючи парадні двері. «Доброго вечора!» – відповів хлопець, високий, темноволосий і гарний. «Мене звати Боб Джонс!» «Дуже рідкісне ім'я!» «Нічого не скажеш», – подумав батько, а втім сказав дещо інше. «Будь ласка, проходьте. Мої доньки нагорі мірюють всі свої сукні. Дуже вже хочуть справити на вас гарне враження». «Дякую», – відповів Боб Джонс, який височив над батьком немов вежа. «Вас доволі багато, Бобе», – сказав батько. «Чим ви займалися, коли вам був місяць від народження? Вагони штовхали?» «Не зовсім», – щиро посміхнувся Боб. Вітаючись із батьком, він так тряс його руку, що татусю довелося станцювати щось на кшталт танцю шотландських горців. Із приреченим виглядом батько провів бичка у любовно оздоблену бійню. «Сідайте. Запросив він. Ні, ні, не на цей стілець. Він сучасний, більше однієї людини не витримує. Краще ось на цей. І з якою із моїх доньок ви зустрічаєтеся? Вони ще не вирішили. Боб посміхнувся. А у вас що, перепрошую, немає права голосу? Треба, ну, відстоювати власні права. «Одна мені подобається більше, але, чесно кажучи, я боюся навіть про це заїкнутися. Порвуть на шмаття!» «Так!» – кивнув батько. «І нігтями, і пилками для нігтів страшна смерть!» «Дозвольте дати вам одну пораду. Утім, скажіть спершу, чим вас можна пригостити? Адже це остання трапеза. Сандвічі, фрукти». Цигарки. Я з'їм трошки фруктів, сказав хлопець. Після цих слів він згріб оберемок персиків із кабового столика. Батько не встиг і оком змигнути, як їх поглинула доменна піч у вигляді людини. Що ж вам порадити? почухав голову батько. Меґ вродливіша. Зате у Марії є індивідуальність. Це лотерея. Втім, кожна із них буде прекрасною дружиною. Е, я перепрошую, не варто квапити мене із весіллям. А я й не кваплю, шановний. Гарненько подумавши, ви можете одружитися у будь-який день цього тижня. Цікаво. Як мої доньки вирішать... Котрій із них ви дістанетеся? А, я це знаю. Вони влаштують мені іспит. Іспит? Ну, так, усний і письмовий, все як в школі. Господи Боже. Я про таке ніколи не чув. А? Це суворе випробування. Якщо відверто, я тремчу, як кролик, сер. І ви вважаєте це? Правильним? А ви подумайте про це із іншого боку. Наприклад, не можна змусити баскетбольного вболівальника зустрічатися із тим, хто цю гру терпіти не може. Отож, ми підійшли до питання науково, так як нас навчали на уроках психології. І якщо подумати, то з цієї точки зору «Це не виглядає безглуздо», – сказав батько. «Абсолютно точно», – відповів серйозно Боб Джонс. «Отож ми й вирішили. Дівчата будуть ставити запитання мені, запитання одна одній, я їм, ну а потім ми всі разом зробимо висновок». «Оце так-так», – вигукнув батько. «А ви не знаєте, сер, юнак дещо зніяковів, – і почервонів, «Ви не в курсі, якого роду запитання вони будуть мені ставити? За столом ви це не обговорювали?» «Бобе, з мого боку надати вам таку інформацію було би нечесно. «Так, ви хе -хе, маєте рацію». Боб нервово хихикнув і знищив іще один персик, вкусивши його всього два рази. «Ну, але якщо бути абсолютно відвертим, я дійсно нічого не бачив і нічого не чув», – зізнався батько. «Ці відьми варили своє зілля без свідків. Втім, скоро вони спустяться сюди і принесуть персні борджія. Хе -хе, або щось на кшталт цього. З'їжте іще один персик, якщо нервуєтеся». «З'їм, якщо ви не проти». Раптом будинок затремтів, передвіщаючи бурю. «Якби ми жили у Каліфорнії», – сказав батько, роздивляючись танцюючу люстру, «я вирішив би, що має початись землетрус, або на дні океану стався геологічний сув. Але оскільки ми з вами в Іллі я думаю, що це просто мої доньки спускаються сходами». Так воно й було. Боб. вигукнули обидві дівчини і ще в дверях, проте відразу ж замовкли. Це було схоже на останній рушничний залп, який витратив всі набої. Вони дивилися на боба, на батька одна на одну. Тоді знову на батька. Я, мабуть, пройдуся. «Прогуляюся у садку!» – сказав батько. «Або навіть вулицею прогуляюся!» «А може мені бути вашим рефері?» «Як хочеш!» – сказали доньки, і батько поспішив вислизнути на вулицю, обходячи дівчат і гостя, зайнятих рукостисканням. Повернувшись із прогулянки, Батько застав матір у вітальні. Ну, і як просувається великий любовний іспит? запитав він. Вони сидять у садку під лампою і майже весь час мовчать, відповіла та. Тільки й роблять що зиркають одне на одного. А що, коли я піду і трішечки підслухаю? Ні, що ти, це буде нечесно. Люба, моя дружинонько, не так часто нам доводиться бути свідками грандіозних явищ природи. Я в своєму житті швидше за все уже не зможу побачити ані Везувій, ані Кракатау. Я не побачу навіть великого каньйону, який розташований значно ближче. Але якщо в моєму власному саду відбувається розщеплення атомного ядра, то варто поглянути хоча б на дим. Повір, я залишуся непоміченим. Він увійшов у темну кухню і спробував уважно прислухатися. «Отже, скільки вам років?» – запитала Мек. «Вісімнадцять йому, дурепа!» – втрутилася Марі. «Що ви любите найбільше? Баскетбол, бейсбол, танці, плавання – «Або хаялай?» «Та не так!» – знову втрутилася Марі. «Ти бери спорт окремо від розваг. Якщо ти все змішаєш, то будь-який хлопець скаже, що любить бейсбол і замовкне. Потрібно запитати, наприклад, любите ви більше танці чи кіно? Що скажете, Бобе?» «Танці», – відповів Боб. Вискнувши від захвату, Дівчата зробили позначки у своїх картках, там, де вели рахунок балам Дипломат, подумав батько, нічого не скажеш Наступне питання Плавання чи теніс, почувся голос Марі Плавання Дівчата знову завищали Геній, подумав батько Сестри пурхали навколо Боба, не пташки, що будують гніздо. «Чи любить він пиво чи пломбір?» – запитували вони. «Побачення у п'ятницю чи у суботу? З однією дівчиною чи з кількома? Який у нього зріст? Чи подобається йому більше англійська чи історія? Спорт чи громадська робота?» Боб весь час відволікався і зиркав у сад.